Както ви казах, днес ще говорим за Богомилите. Първата лекция – Богомилите. Втората лекция – по Богомил. Третата лекция – Боян. И три идеи за размишление. Първата – Злото и Луцифер. Втората – Кладата. И третата – Мъдростта на Боян. Следваща лекция – на 7 декември. Както знаете, декемврийската последната за годината и после през април. Започвам с първата лекция богомилите. Богомилите постигнаха една самоизбрана смърт в името на по-висше развитие и съществуване. Богомилите, богомилството, е божествен дар за България и божествен замисъл. Защото на земята слязаха безсмъртните, верните на Бога. Безсмъртните, верните на Бога. И показаха пътя към Бога. Значи те много прераждания са мечтали да докажат на Бога върховно единение, неизменна любов и долу на кладите беше окончателното им единение и доказателство за отношението към Него, тъй като те самите са огнени духове. Богомилите не бяха разбрани само от застоя, така нареченото старото човечество или, както учителя го нарича, Дървото за познанието на доброто и злото. Богомилския стремеж. Това е превръщането на преходното в вечно. Това е устремената култура към безсмъртие, която църквите нарекли Ерес. Представителите на истината и на Бога бяха наречени Ерес. Както казах и в Русе, в Бургас, и тук съм казвал, истината се намира в Ереста, така наречената Ерес. Богомилството не е църква. Това е жива любов към истината и към Бога. Без догми, без ритуали, жива любов до смърт. Огнена, безсмъртна любов. Богомилството е велик възход не на религията, а на любовта. Не на религията, а на любовта. Както ви казах, Боян казва: Християнството е ненужно, църквата е ненужна, религията е ненужна. Нужен е само Бог. Много кратко, много ясно и много точно. Възход на любовта и на чистата духовност, която е влязла в сблъсък с старото човечество, което е църквата и държавата. Идеалът на богомилството още тогава е изпреварил сред, средновековието. Дори и сега много хора още не са готови за него, не са готови за Бога. Богомилското учение наистина носи в себе си нещо универсално. И то е идеята за безсмъртието. Защото богомилството идва от Божествения свят. Говорим за съвършените богомили. От съвършения свят, както ще видим после, те не чакат въобще Възкресение, те живеят в Бога. Хиляди богомили са преминали тогава през окови. Тъмници страдания и клади, за да се родят тотално в своя Бог и в своята истина, която единствено почитат. Която е и Божията истина, която въобще всички хора търсят. Навлизайки в тази Божия истина, те постигнаха своята нерушимост за винаги, и Боян казва, Влезеш ли в истината, вече нищо не може да те разрушава. Че влезеш ли в истината, вече нищо не може да те разрушава. Докато си извън истината, все ще умираш, все ще има разрушение. Христос освети кръста, а Богомилите осветиха кладата. Думата Богомил идва от Бог и милост. Това е човекът, който е придобил милостта на Бога. Значи, човекът, който е придобил милостта на Бога. Въобще богомили означава скъпи на Бога, мили на Бога, любими на Бога, любими същества на Бога и това е от хиляди години любими. Долу само доказаха това. В наш богомилите казвали Отче наш, дай ни хляба свръхестествен. Дай ни хляба надсъщен. А това е онзи неземен хляб, който тече от самия Бог. От същността на Бога и който те храни вътрешно. А земният хляб зависи от човешки отношения. Самият Бог, това означава, че самият Бог е истинския хляб. Другия път ще говорим за един мистик, който казва «Когато ядем хляба, ние не едем хляба в хляба. ядем вътре скритото в хляба. Словото, духът и животът. Това е, което ни насища, а не хляба». Но следващия път ще говорим за три чудни същества. Едното от тях е настрадин ходжа, с който ще завършим, а другото е Ангелиус, Силезиус, за който ви казах преди малко и който казва чудни неща, от рода, той казва и подобни богомилски неща, казва, аз мъката я пия като мед. Просто прекрасно същество, но другия път ще говорим за три чудни, изключителни същества. Така, да се върна. През 13 век, Броят на съвършените богомили е над 6 000. Броят на последователите в Европа е над 4 милиона. Тежък удар за църквите и държавите. Даже по-богомил започнали да го наричат световен папа. Това допълнително било опасност и бреме за църквите, тъй като те виждали в него истински баща. Богомилите отхвърлят всички песнопения и молитви на църковните отци. За каквото и да се отнасят те. Те приемат само Отче наш, защото е дадена от Христос. Отхвърлят всички литургии и претрупаности, защото Христос е действал, а не е правил такива неща. Не е извършвал литургии. Когато попитали Василий и Врач, по какъв начин останките на светците вършат чудеса. Василий врач казва, понеже в тях са се заселили демони, които са останали в гробовете, те вършат чудесата, за да измамят неопитните и да ги обвържат и отклонят и да ги склонят да почитат светците вместо самият Бог, защото поклонението принадлежи единствено на Бога. Това означава, че който го заменя със свеци, той не знае какво прави. Така, казва Василий Врач, само Бог е свят и никой друг. Дори и Боговете не са святи. Забележете. Само Бог е свят и никой друг. Дори и Боговете не са святи. Според Богомилите, най-непростимото нещо е, когато човек се страхува от смъртта и страданието. Защото Бояни ме казал, жертвата е по-силна от смъртта. Богомилството разрушаваше външната гордост и показност на фалшивата християнска църква и вяра. Както виждате, това изглежда като критика. Нищо общо, Сам Бог изобличава. По Него време Бог е решил, чрез Богомилите и особено чрез Боян и Богомил самия Той действа. Въобще тук няма място за критика, за усъждане и така нататък. Тук става въпрос за съвършените Богомили, а те изнасят истината. Богомилите, това е превъзходството над човешката природа и нейното земно мислене. Богомилите разбират духовното, защото те са духовни същества, а не църковни, нито земни. Земни означава оплетени. Само духовното може да разбира Бога. Само хора с могъщи духовни крила са могли да се издигнат над църковните, над църковните измами и над заблудите на света. Църквата искала да включи в своя затвор не само богомилите. целия свят. Оказало се, че богомилите не били от този свят. Няма как да ги включиш в своя затвор, в своята система. Те не били от този свят. Те били от духовния свят и от божествения свят. Богомилството, това е истинското окултното християнство. Вътрешното християнство и никакви трудности, заплахи, страдания и клади не са могли да спрът съвършенно отдадените, защото това са огнени Божии духове. Това беше първата лекция, минавам на първата идея. Разбира се, цялата тази лекция е само един малък отказ. те ще имат много продължения след време. Първата идея за размишление...